פרק ו. אנה הלך דודך, היפה בנשים. אנה פנה דודך, ונבקשנו עמך. דודי ירד לגנו, לערוגות הבוסם, לרעות בגנים וללקוט שושנים. אני לדודי, ודודי לי, הרועה בשושנים. יפה את רעייתי כתרצה, נבע כירושלים, איומה כנתגלות. עשה בעינייך מנגדי, שהם הרהבוני. צערך כעדר העזים שגלשו מן הגלעד, שינייך כעדר הרכלים שעלו מן הרחצה שכולם מתאימות ושכולה אין בהם. כפלח הרימון רקתך מבעד לצמתך, שישים הם המלאכות ושמונים פלגשים ועלמות אין מספר, אחת היא יונתי תמתי, אחת היא לאמאך, ברא היא ליולדתה. ראו הבנות ויאשרוה, מלאכות ופילגשים ויהללוה. מזאת הנשקפה כמו שחר, יפה כה לבנה, ברק החמה, איומה כנתגלות. אל גינת אגוז ירדתי, לראות באיבי הנחל, לראות הפריכה הגפן, הנצו הרימונים. לא ידעתי, נפשי שמתני מרכבות עמי נדיב